Y grande, grande goisea, goi berrío. Agur Berobat Igan degoizean berrion zaioaren entzule guztioi, pasko aldiko laugarren domeka honetan. Egun alaia argitsua eta zoriontsua izan daizuela laugarren pasko domeka hau. Evangelizoa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombidatzen zaituet. Jesusen jarraitza lehodogun gauzarik ederrena, horregaitik berriona. Onda hemen, laugarren pazko domeka honetako evangelioa. joa. Juanenetik hartuta dago, eta honela dino amargarren atalean, bat eta amar bitarteko txataletan. Aldiaretan, Jesusek esan eban, bene-benetan dinotzuet, artegian atetik barik beste non-ondik sartzen dana, lapurra da eta rapatzalea, Atetik sartzen dana barriz, hartzaina da. Honi zabaldu egiten dutxa atezainak. Eta ardiek entzun egiten dabearen hau tsa. Ardi bakotxari bere izenak zideitzen dutxo. Eta kanpora ataratzen ditu. Ardi guztiak atara ostean aurretik joaten jake. Eta ardiek jarraitu egiten dutxoen. Eh? Arena haotxa ezagutzen dabe eta Arrotzari ostera ez dutzoe jarraituko kontrara Iez yes, egingo deutsoe, eh? arrotzaren haotxa ez dabe ezagutzen eta Jesusek parabola hau esan eutzen, baina arek ezeben ulertu zer esangura eutzen Orduan nolan azaldu eutzen barriro Jesusek Bene-beneetan dinotzuet Neu naz nire aurretik etorritiako guztiak, lapurrak zidan eta rapatzaleak, horregaitiek ardiek ezzeutsien jaramonik egin. Neu naz atea, ate honetatik sartzen dana salbatu egingo da, nazai sartu eta urtengo da, eta aurkituko dau jatekoa. Lapurra estoa hartaldera, ostu hil eta ondatzena baino. Ni barriz, bizia izan daien, etorrena zeta ugari izan daien. Beste baina aurkitzen gara, lehen mendeko kristinauek, joan Evangelariaren eskutik, Jesusen aotan jarten dituen berbekaz. Ez dugu uste izan behar, Jesusek bere hoz esandako berbak diranik. Haren jarraitzaileek Jesusengan aurkitzen da azaltzera emoteko berbak baino. Euren sinizmenaren autorkuntza da. Eta guretzat behar bada, Jesusen hitz berberak baino, probetsugarriago alitzateke. Berbak aizeak eroan daik ezalako eta bizitza esperientziak. Iraun beste bizitza esperientzea batzuk helikatuz. Hau da, ze bizikizun izan even jesuzez? Haren lehenengo jarraitzaileek, haren irudiaz, haren berbez, haren egintzez, haren eriotza biztu eraz. Geure bizikizun ere izan daitekelako. Bestea, joan da, nigarotadakoan historia da gugan ez zelango zirkinik ere egin ezin eginezin daikena. Ona baka evangelio evangeliozatia ulertzeko ikutu batzuk. Artzaina, ardiak, artegia, atea, narrapatzaldeak berba eza egunak Baina batzuk agian ez euren esanguran. Ez dugu uste izan behar, jesusek aitazen dagoan artzainak egun daka ardi dituanik. Orduan, etxe bakotxak eukazan idulao ardi, edo hauntz. Eta bakotxa bere izenetik ezagutzen ebazan artzainak, eta arek ere ezagutzen eben artzainaren berbakerea edo txiztu ortsa. Artegi baten, idulao artzainen ardiak batzen zidan. Sarrera ez du ardiak banan-banan sartu eitezan. Eta alan zenbatu alizaten zidan. Horrega iti Jesusek esatea neuna, zardien atea, eta ez artegiarena. Artzainak bereak zitun ardiak ondo be ondo ezaigutzen zituan. Euren onari begiratuz eta ez lortu lehikesan etekin Eta lehen mendeko hauek irudi hori, Jesus zelango hartzain paregabea doguna ditzere moteko darabile. Zelango zirrara, sumauko eta hau esateko. Eta hori xe, igorri nahi deusku, eh? Zer aurkitzen eben hartzainaren gan, danetatik lehena eta paregabea zala idegarteko. Ba ez sariren balortzeko arau batzuk emoten deuskuzana. Edo bazka obeago baterako bidezidorren zidorren baterako usten deuskuna ardiekaitik bere bizia emoten daba na baino. Beste bainere esan behar daba. Gure FEDEA ez da eriotza ostean zerua irebazteko. Eguneroko bizitza ere egiteko baino. Jesusen ustez, Bizitza beste enalde emoten bizi izatea litzateke, bere betean bizi izatea. Beste bizikerak, harrapakare bizikerak lirateke, atxeginez gainezkakuak badira ere. Bere zidau hausnartzeak eta Jesusen bizikeria ukeratzeak, hori xer lehen mendeko hauek. Gogoko izan dozuelakoan, domekarako godo egiten deutzuet. Izan da izuela, ez gainezkako domekea, jain koalagun. Donde Donde goisean, goisean, de Goiseán, Berrío.